«Софійко, я ж не кажу «будемо», я кажу хотіла. Хотілося гарно, урочисто, але ж і справді довідаються. Вирішили обвінчатися у Васильковому селі. Вже з священником домовилися. «Юлько, тільки ви ж не тягніть дуже». Бачиш, я вже що в анфас, що в профіль, як бочечка. Сонечко, вінчання завтра. Це було схоже на шпигунський роман. Конспірація і ще раз конспірація. У буденному одязі без квітів і подарунків, оголосивши усім, що йдуть на базар, а можливо у гості, можливо до дарки, а можливо де інде, Софія з Максимом стояли на зупинці автобуса. Повз них випадково їхало Василеве авто. Василь цілком випадково, побачивши знайомих, випадково зупинився. І вони випадково поїхали до села. Випадково зайшли до церкви, а там їх випадково чекали священник і свідки. Софія вперше бачила вінчання. Таємничий, урочистий обряд вразив своєю внутрішньою суттю. Пару єднає Бог. Десь там, у високості, з'єднуються душі двох людей, які віднайшли одне одного. Зараз, оцю мить, коли вони обмінюються обручками, відбувається непорушне злиття цього чоловіка і цієї жінки в одне. Їх перетворення на сім'ю в радості і в горі. Василь, високий, з ливиною гривою, як завжди ретельно зачесаного пшеничного волосся. Обичнього Юлька. Ніжна, тендітна, у білій сукні та вельоні. Тепла сльоза зродилася у грудях Софії. Вони обов'язково будуть щасливими. Сонечку, поглянь. Як вони схожі, наче брат і сестра, прошепотів на вухо Максим. Ай, справді. Тепер, у мить дивовижного просвітлення, Софія теж помітила величезну зовнішню і внутрішню схожість цих ще донедавна чужих і зовсім не схожих людей. Взяла Максима за руку. Священник закінчував обряд. Максиме краєм ока зауважила. Перехрестися. Я не вмію. А навіщо? Я ж не хрещений. Софія заніміла. Почути таке від власного чоловіка тут, у церкві, під час священного обряду вінчання. Хіба це можливо? Хіба б могли батьки пустити у світ напризволяще нехрещену душу? Як таке могло статися, Максимку? Чому? Хіба твої батьки партійні? Ні, батьки як батьки. А для чого взагалі все це потрібно? Хрестини, вінчання? Розписалися та й крапка. Послухай, Максиме, охреститися ніколи не пізно, навіть дорослим. Софія, оближ, що за попівські вигадки хреститися? Жив досі і житиму далі. А наша дитина? І наша дитина виросте, оближ про це. Побачивши занепокоєння на обличчі дружини, Максим обняв її за плечі. «Сонечко, тобі не можна хвилюватися!»